A London melletti mezők színpompás látványt nyújtottak. A küzdőtérre néző hegy oldal tarkálott a bárók színeit viselő sátraktól. között természetesen a királyé volt a legnagyobb és legelegánsabb. Nikolának úgy tűnt egész angliait nyüzsök. A legszebb ruhájukba öltözött nők sétáltak a küzdőtér közelében, hogy a férfiak észrevegyék őket. Gyerekek rohangáltak szekértől szekérig némi édesség reményében. Lantosok jártak fel a tömegben romantikus balladákat énekelve. A krónikások pedig mindenre és mindenkire odafigyeltek, hogy elmélyükbe véshessék az eseményeket a jövő számára. Mindössze hat báró részesült abban a megtiszteltetésben, hogy emberei összemérhetik erejüket a lovagi tornán. Ha minden főúr eljöhetett volna, akkor az ünnepségek akár egy hónapig, vagy még tovább is eltartattak volna. A tapasztalt katonák szálltak először harcba. Nikolá a hegyoldalban oldalban Justinnal az oldalán. Az összes újoncot át mögöttük, és hangosan újjongva köszöntötték Lorenzet és csapatát. Henson báró csapatán könnyűszerrel győzedelmeskedtek Royce emberei. Másodikként George báró katonái kullogtak le a küzdőtérről. Kora délutánra már csak két csapat maradt talpon. Ahogy arra mindenki számított is, gájbáró emberei néztek szembe Royce báró katonáival. Nikola túlságosan izgatott volt ahhoz, hogy újjon Nem is Lorenzet figyelte. Tekintetét férjére szegezte, aki Gállyal szemben a küzdőtér mellett foglalt helyet. Valahányszor Royce elmosolyodott, Nikola megkönnyebbülten felsóhajtott. Amikor azonban a férfi elkomorodott, összeszorult a gyomra. Fősiketítő ordítás fontta magára a figyelmét. A küzdőtér felé fordult. Már csak Lorenz és Henry maradt állva. Gáll vazallusa a földön hevert. Royce fölötte tornyosult, kardját ellenfele torkának szegezve. Lorenz azonban nem ellenfélét figyelte, tekintete royce kereste, ura utasítására várt. Nikolá visszatartotta a lélegzetét, Royce alaposan megfontolta a döntést. A tömeg néma csendben figyelt. Royce a királyra nézett, elkapta annak mosolyát, erre ismét vazallusához fordult. Végül megrázta a fejét, mire Lorenz azonnal hátralépett, elengedve ellenfelét. Még ennyi időbe sem telt Lorenznek Morgan legyőzése. Nikolá úgy vélte, a férfi nem akarja idejét fecsérelni a hitvány fickókra. Tíz perc sem telt el, és Lorenz kiütötte gájbáró talpnyalóját. Csak Royce katonái maradtak a küzdőtéren. Felsorakoztak, és büszkén urukhoz masíroztak. Royce nem mutatta jelét semmilyen érzelemnek. Amikor a katonái csatlakoztak hozzá, kimért biccentéssel üdvözölte őket, majd a király elé vezette a győztes csapatot. Vilmos felállt és kihirdette, hogy ismét rolls csapata aratott diadalt. Mindannyian illő jutalomba részesülnek majd. A bejelentést fülsiketítő üdvri követte. Nikolá összeütötte két tenyerét, és halk hálaimát rebegett a győzelemért. Hamarosan az ifjak viadala következett. Nikolá fivéréhez fordult és megragadta a kezét. Bármi történjék is, tud, hogy nagyon büszke vagyok rád, súgta oda neki. Mivel a többi katona figyelte őket, nem ölelte meg a fiút, inkább ismét megszorította a kezét. Isten a tanúja nem szívesen engedte el. Úgy kellett erőt vennie magán, hogy útjára bocsátsa. Brian felsegítette barátjára a bőrvédőt. Justin kinyújtotta a karját. A balúj merevebb volt a jobbnál. Nikola figyelte, hogy öccse megigazítja, majd elégedettem bólint. Megszólaltak a küzdelemre hívó harsonák. Az emberek meghajoltak kurnőik előtt, kihúzták magukat, majd Justin mögött felsorakozva lemasíroztak a dombról. Nikolá a levonuló csapat után nézett, és meglátta férjét, aki a küzdőtér szélén várta katonáit, hogy ellássa őket még egy-két utolsó taktikai utasítással, majd ott várja ki a második győzelmét. Nikolá jól látta férje alakját, és azt is, hogy mosolyog. Ekkor valami meglepő dolog történt vele. Minden félelme egy csapásra elpárolgott. Férje öntett magabiztossága adott neki erőt ehhez a csodához. Royce tekintette, Nikoláira tévedt, és elakadt a lélegzete, mintha egy halványkékbe öltözött jelenést látna. Gyönyörű nő volt az igaz, de mégis a mosolya volt az, ami megfogta Royce-t. Justin megköszörülte a torkát, hogy felhívja magára a báró figyelmét. Royce úgy festett, mint akit tökéletesen kielégítene, ha a délután hátralévő részét hitvese bámulásával tölthetné. A többi csapat katonái már buzgón hallgatták Bároig utolsó utasításait. Royce erőt vett magán és elfordult feleségétől. Ő csak egyetlen parancsot adott az embereinek. A tiétek legyen ma a győzelem. Ezzel megfordult és Justinnal az oldalán a térközepe felé indult. Kardal harcolunk, Báro úr? kérdezte Justin. Erről a király dönt. Várjátok meg az utasításait. Justin bólintott. Még mindig jókor a távolságot kellett megtenniük. A fiú újra megköszörülte a torkát. Báró úr. Igen. Az elmúlt néhány hétben az én kiképzésemre sokkal több gondot fordított, mint a többiekére. Azért tette, mert nem bízik a képességeimbe. Royce nem mosolygott. Tudta, hogy Justin a harc előtti izgalom gyötri. Ez fiatal, tapasztalatlan katonáknál gyakran előfordult. Hűbér tökéletesen megbízom a képességeidben. Nem érészesítettelek ebben a kiváltságban, te magad érdemelted ki. Fivéretként viszont elismerem, hogy szándékosan a keményebben. Neked jobbnak kell lenned a többieknél. Emlékszel? Igen. Tökéletesen megfeleltél az elvárásaimnak, jelentette ki Royce, mert tudta, hogy a fiúnak most erre az elismerésre szüksége van. Köszönöm. Royce ekkor elmosolyodott. Megsértesz, ha hálálkodsz. Hűbér uratként csak a kötelességemet teljesítettem. Justin nem nézett royce -ra. Tekintetét a küzdő tér közepére szegezte. Nem a hűbér uramnak hálálkodtam, hanem a fivéremnek. Royce barátságosan nyakon legyintette a fiút. Elérték a tér közepét. Ők voltak az elsők. A többi csapat még a bárója körül csoportosult. Van még valami, amit mondani szeretett volna nekünk, bár úr? kérdezte Justin, amikor Royce ott hagyni készült őket. A férfi visszafordult. A többieknek szükségük van utasításokra. Nektek nem. Már elmondtam, mit várok tőletek. Győzelmet, Justin. Nem kevesebbet. Nikola figyelte, amint férje büszke léptekkel a küzdőtér szélére sétál. Felszabadultan felnevetett. Justin csapata felsorakozott. Szétvetett lábbal egyenesen állt mindegyikük, Sugárzott róluk a magabiztosság. Ekkor Clayton a krónikás vonta magára Nikolá figyelmét. A férfi felmászott a domboldalon, és most megállt a fiatal mellett. Történelmet írunk ma, lelkendezett Nikolának. Félkarú harcos vezeti Royce Barrow csapatát a harcba. Így születnek a legendák, lédi Nikolá. Az asszonyt megmosolyogtatta a krónikás lelkesedése. Justinnak hívják a félkarú harcost, és ő a fivérem. Clayton egészen lázba jött a hír hallatán. Egyszerre két legenda, és ugyanabban a családban? <gül> Ez igazán rendkívül itt? Kimentette magát Nikola előtt, majd elindult, hogy olyan helyet keresse magának, ahonnan jobban tudja követni az eseményeket. Mint a hivatalos krónikások egyike, Clayton csupa szem és fül volt. Figyelmét megosztotta a küzdőtér és Nikolá között, így remélvén újabb adalékokat szerezni, amelyel majd kiegészítheti a legendát. Azt viszont eldöntötte, hogy csak a küzdelem után fogadja ki a fiatalasszonyt. A versengés végre elkezdődött. Nikolá nem vette tekintetét öccséről. Felsziszent, amikor rögtön az első ellenfele megragadta a fiú pótkarját, hogy lerántsa. Az ellenfél azonban szinte nyomban hátraugrott, és hitetlenkedve bámult a kezét. A bőrbe vart pengék megtették a magukét. Ráadásul a fickó figyelmét is elterelték. Justin hanyatlökte küzdőtársát, és amikor az a földre zuhant, ágyékor rúgta. A király nem engedélyezte a fegyverek használatát. Néhányan az ellenfél harcosai közül azonban fényburokkal látták el a kezüket. Ez a megoldás végül inkább hátránynak, mint előnynek bizonyult. Justin és emberei gyorsan elbántak a szabálytalanú küzdőkkel. Rövid időn belül csak Royce és Guy katonái maradtak a porondon. Ekkor egy óriás lépett Justin elé. Nikolá még ekkora távolságról is jól látta, hogy jóval idősebb a többieknél. Ezek szerint Gály becsempészte egyik tapasztalt harcosát az újoncok közé. Justinnak azonban nem szállt a bátorsága az óriás láttán. Egy mozdulattal közelebb invitálta magához. A közönségnek tetszett a fiú viselkedése. Hangosan újunktak. Még Royce is, aki eddig érzelemmentes arccal figyelte a harcot, elmosolyodott. Akár csak Justin. Gály vazallusát ezzel sikerült is földűhítenie. A fiú örömmel fogadta az ellenfél haragját. A férfi ezzel hatalmas hibát követett el. Hagyta, hogy az érzelmei vegyék át az irányítást. Csata kiáltást hallatva Justinra vetette magát. A fiú követte a Roystol tanultakat, és egészen az utolsó pillanatig mozdulatlanul állt a helyén, majd villám gyorsan kitért az óriás elől, aki végül elterült a porban, elveszítve így azt az előnyt, amit erőfölénye jelenthetett volna. Justin nem kegyelmezett az idősebb harcosnak. Gondoskodott róla, hogy a földön is maradjon. Justin csapatának két tagját kiütötték, így most vezetőként neki kellett magára vállalnia a maradék két ellenfelet. A fiú remekül magát. Míg fel is kacagott, amikor a másik katonának sikerült megrugnia, majd nyomban viszonozta is a rugást. A közönség valósággal megvadult. Cantani kezdték Justin nevét. Nikolá el volt ragadtatva öcse erejétől, lenyűgözte a fiú ügyessége. Az őrzésére rendel katonák magukról megfelelkezve ünnepeltek, amikor Justin az utolsó ellenfelét is a földre küldte. Újongó üvöltésüktől Nikola majdnem megsüketült. Justin egyedül állt a küzdőtére. Győzelme teljes volt, ennek ékes bizonyítékai szanaszét hevertek körülötte. Justin hallotta az üdvzsivalgást, de nem jutott el a tudatáig, hogy az ő nevét kiabálják, vagy hogy neki szólna ez a nagy ünneplés. Mélyen meghajolt a király előtt, majd Royce-hoz fordult. A báró elégedetten bólintott, mire Justin is visszabólintott. Ingerram és a többiek ekkor csatlakoztak hozzá, és együtt vonultak hűbérúluk elé. Az emberek beüzöllöttek a küzdőtérre. A fiút határozottan zavarba hozta ez a népszerűség. Nikolá arra számított, hogy Royce csatlakozik hozzá, ám a férfi ellenkező irányba indult. Az asszony észrevette, hogy a király elhagyta az emelvényt, és most a lépcső aljában áll. Royce és gáj két oldalról közde fogta uralkodóját. Hevesen vitatkoztak valami. Nikolá nem látta férje arcát, mivel az lát neki. Gály egyre a fejét rászta, majd közelebb lépett Roycehoz. Vilmos hátrébb hessen tette. A két váró összekülönbözött valamint, jegyezte meg Vincent, Nikolá egyik őre. Méghozzá komoly dologról lehet szó, nézd, még a tömeg is hátra húzódott, mondta Edward a másik őr. Menjetek és derítsétek ki, mi a vita tárgya, utasította őket Nikolá. A két őr egyszerre rázta meg a fejét. Nem hagyhatjuk magára, asszonyom, magyarázta Vincent. Akkor legalább Clayton kérdezzétek meg, mi folyik ott. Az őrök ebbe beleegyeztek, mivel a krónikás a közelükben volt, és ha valaki felkapaszkodna a dombon, hogy elkapja Nikolát, nekik bőven lesz idejük, hogy a segítségére siessenek. Nikolá ismét royce fordította figyelmét. Gály két vazallusát kísérti éppen a király elé. Henry és Morgan térdet hajtott uralkodójuk előtt majd felegyen Most a király beszélt, és Nikolá nagyon szerette volna hallani a szavait, mivel Vilmos izgatottan hadonászott, és az arca is egészen kivörösödött. úgy tűnt, mintha kiabálna a két vazallussal. Harry és Morgen felváltvarázták a fejüket. A király felemelte a kezét, gályhoz fordult, és mondott neki valamit. Néhány perc múlva a báró biccentett. Royce rezenéstelen arccal figyelte az eseményeket, így Nikolá nem tudta eldönteni, elégedett a vagy dühöse férje a király döntésével, bármi legyen is az. Vilmos visszatért az emelvényre. Guy Royce állt, de vazallusaihoz fordult. Mondott nekik valamit, majd hirtelen mindkettőnek hatalmas pofont kevert le. Guy két másik katonája lépett elő a báróintésére. Megvárták, mint Harry és Morgan lecsatolja a karját. Nikolá ekkor megértette. A két férfi elkövetett valamit, amiért a becsületük elvesztésével kell fizetniük. Úgy tűnt, egyiküket sem rázta meg mélyebben a nyilvános megszégyenítés. Megfordultak, és a két másik katona kíséretében elhagyták a küzdőteret. Gály felvette a két kardot az emelvény oldalához lépett, és a fegyvereket a fák közé hajította. Nikolá a pimasz vazahlusokon tartotta a szemét. Morgan mereven bámult maga elé. Harry azonban többször is visszafordult, és gyűlölködő pillantásokat vetett royce -ra. A fiatalasszony gyanította, hogy a férfi royce az elszenvedett megaláztatásért. A két vazallus végül elérte azt a helyet, ahol a lovakat tartották ki pányvázva. Nikolá megkönnyebbülten felsóhajtott. A két fickót nyilván eltiltották az ünnepségeken való további részvételtől, így neki a vacsoránál nem kell majd elviselnie a pimas megjegyzéseiket. Royz megfordult és a küzdőtérre sétált. Nikolá remélte, hogy férje végre visszatér hozzá. A sátrukba sietett. A férfinak szüksége lesz némi frissítőre, és szerette volna előkészíteni neki. Férje csomagja az ágyon feküdt. Nikolá megoldotta a szíjakat, és belenyúlt, hogy egy tiszta inget húzzon ki. Meglepettem, felnevetett, amikor az inget széthajtva a paritjája esett ki belőle. A bőrdarab három sima követ is rejtett. A fiatal asszony elképzelni sem tudta, miért hozta róla magával a fegyvert. Ekkor odakint megszólaltak a harsonák, és Nikolá a sátorból, hogy megnézze, mi történik, hiszen a torna befejeződött. Royce azt mondta neki, hogy az újoncok küzdelme lesz az utolsó szám, és az épp az imént ért véget. Földbegyökerezett a lába, amikor meglátta, mi van készülőben. Royce a küzdőtér közepén állt, mint egy húsz lépésnyire tőre, gáj nézett vele farkas szemet. Mindkét báró éppen a kardját csatolta le. Aztán megfordultak a csapataik felé, akik felsorakoztak a tér szélén. A katonák arcán ezúttal nem volt mosoly. A közönség is elcsendesedett. Lorenz elindult ura felé. gál csapatából az egyik vazallus követte példáját. Lorenz egy pillanatra megtorpant, intett Justinnak, majd továbbment. Justin nem értette, mit várnak tőle, mint Ingram oldalban nem bögte, majd meglökte. Erre Justin Lorenz után sietett. Nikolának fogalma sem volt róla, mi történik, de eltökélte, hogy minden áron kideríti bármennyi ört rendelt is drojsz az őrzésére. Elszálltam felkapta a szoknyáját, és futva indult lefelé az ösvényen, de valaki hátulról elkapta. Vincent volt az. A vörös hajú lovak buzgón mentegetődzött, miközben visszakísérte a fiatal a sátorhoz. A báró azt szeretné, ha innen figyelni az eseményeket. Magyarázta már vagy tizedszer. Nikolá jól le akarta teremteni a katonát, de meggondolta magát, amikor meglátta annak együttérző tekintetét. Hiszen Vincent csak azt kötelességét teljesíti. Nikola nem tudta hibáztatni érte. Pontosan mit is kellene figyelnem? Hát a küzdelmet, mondta meg lehetősen zavartan az őr. Vincent, arra magamtól is rájöttem, hogy itt harcra készülnek. Engem az érdekel, hogy miért. Ross azt állította, hogy ő nem fog küzdeni. A király rendelte el a párbajt, hogy így döntsenek el egy vitás kérdést. Lépett előre a másik őr. Edward ezzel mindent elmondott, amit tudott, de Nikolának ez nem volt elég. Újra Vincent szólalt meg. A fivérét kitüntetik, asszonyom, intett a küzdőtér felé. Nikolá megfordult. Royce éppen akkor nyújtotta át a kardját Lorenznek, aki nyomban továbbadta Justinnak az égkövekkel kirakott fegyvert. Most mit csinálnak? kérdezte súgva Nikola. Justin elhagyta a küzdőteret, rossz pedig Lorenzhez intézte szavait. Gály is a vazallusához beszélt. A hivatalos eljárás szerint a báró tanúk előtt kinyilvánítja, hogy Lorenz veszi át a helyét, ha vele bármi... Elharapta a szót, de már késő volt. Nikolának ellakadta a lélegzete. El sem hiszem, ami történik, suttogta. Ám a düh hamar elsöpörte a félelmet. Hangja élesen csengett, amikor úrra megszólalt. Royce külön megígérte nekem, hogy ő nem fog versenyezni. A két őr összenézett. Nem is versenyez, asszonyom, mondta Vincent. Egy vitás kérdés döntenek el gálybáróval. Ez meglehetősen különbözik a versenytől. Megtennétek legalább annyit, hogy lementek a domb a többiekhez, és kiderítitek a vita tárgyát? Alig tudta kinyögni a szavakat, annyira igyekezett, hogy rávegye a két katonát az együttműködésre. Istenemre mondom, ha ez élethalálharc, akkor egyikük se fog győzni, meg mind a kettőt megölöm, jelentette ki. Csak figyeljetek, hogy megteszem. Vincent képes volt elfolytani mosolyát. Edward azonban nem. Tetszett nekik, hogy úrnőjük így aggódik férjéért, már teljesen alaptalanak találták a félelmeit. Az ő bárójuk bátran kiállhat akárki ellen. Hiszen legyőzhetetlen. A katonák végül beleegyeztek, hogy teljesítik Nikolá kérdését, és leereszkedtek a domb oldalon. És ekkor elkezdődött. Gáj támadott először. Nikolá hálás volt, hogy csak az öklöket használhatták, ám elég volt néhány percig figyelni a küzdelmet, hogy rájöjjön, így is képesek halálos csapást mérni egymásra. Eleinte egyenrangúak küzdelmének látszott a harc. Mindketten ki tudták védeni a másik ütéseit. Royce azonban valamivel fegyelmezettebbnek tűnt. Nikolá gyomra görcsbe rándult, amikor Gály elgáncsolta ellenfelét. Royce elterült a hátán. Gály azonnal kihasználta a helyzeti előnyét, és a földhöz akarta szegezni Royce-t. Amit azonban előre lendült, Royce felemelte a lábát, és Gáj ágyékába mártva elrepítette a férfit. Fantasztikus erő mutatvány volt. A tömeg szinte őrjöngött. Gáj nem kelt fel egy ideig Royce azonban nem használta ki az előnyét a harc befejezésére. Csípőre kézzel, nyugodtan állt, és várta, hogy ellenfele feltápászkodjon. Nikolá lassan megnyugodott. Nyilvánvaló, hogy férje csak játszik gájjal. Láthatóan erősebb és ügyesebb is ellenfelénél. A fiatalasszonynak még egy apró mosolyra is futotta az erejéből. A tömeg üvöltésétől szaporábban vert a szíve. Egyedül rojsz katonái nem újjontak. Nagyon mértóság teljesen festettek, amint öntelt magabiztossággal álltak a küzdőtér szélén, és a harcot figyelték. Gálynak sikerült eltalálni a Nikola összerándult és elfordult. Nem bírta tovább nézni. Bárcsak rojzd befejezné már, és hozzám jönne végre. Nem vágyott másra, mint hogy megcsókolja a férfit, majd egy jót kiabáljon vele. Nikola tekintete a tömeget pásztázta. Mindenki feszülten figyelte a küzdelmet. Ekkor valami mozgás vonta magára a figyelmét a lovaknál. Kicsit oddén ment, hogy jobban lásson. Észrevette, hogy a két katona, aki Henryt és Morgant kísérte, mozdulatlanul fekszik a földön. Aztán Gály két vazalusát is megpillantotta. A latrok éppen lóra szálltak. Harry Nikolá felé fordult, és a fiatal asszony ekkor meglátta, hogy íjat és nyilat tart a kezében. Menekülnek a szégyenük elől, nyugtatta meg magát Nikolá. De emlékezett rám, milyen gonosz pillantásokat vetett royce a válla fölött, amikor elvezették. És most a kísérők ott fekszenek, sérültem. Vagy talán holtam. Nikolás átorba rohant, felkapta a parítját és a köveket, majd szinte repült kifelé. A küzdő tér felé tekintett, miközben ujját a hurokba dugta és az egyik követ a helyére illesztette. Ez csak elővigyázatosság, mondogatta magának. A gacpiczkók nem lehetnek olyan ostobák, hogy megkockáztassák a bosszút. Semmiképpen sem úszhatnák meg, ha megtennék azt, amiről már Nikola tudta a mélyén, hogy igenis megteszik. Imádkozott, hogy mégse legyen igaza. Újabb elővigyázatosságként az emelkedő szélére húzódott. A vazallusok kibukkantak a fák közül, és a küzdőtér felé vágtáztak. Elől Henry, mögötte Morgan. A tömeg még semmit sem vett észre. Nikola megrendítette a parittyát. – Rajta, Harry, gyere még egy kicsit közelebb – suttogta. A lovak a küzdőtérre dobbantak. mintha minden egyszerre történt volna. Gáj szembe fordult vazallusaival, Harry meg még mindig túl messze volt Nikolától. Elengedte lovakantárját, és az íjhúrja megfeszült. Gály báró ekkor példátlan bátorságról tett tanúságot. Az utolsó pillanatban Royce elé magát, és testével fogta fel az ellenfélnek szánt nyilat. Harry próbálta megragadni a kantárt, és megfordítani lovát, mielőtt Royce elkapná, de nem volt elég gyors. Royce egy pár gyorsaságával vetette utána magát. Nem próbálta megállítani a lovat, csak felugrott rá, és valósággal kitépte Harry a nyerekből. Nem vesztegette arra az idejét, hogy megölje a becst ellenné lovagot, hiszen még Morgannel is szembe kellett néznie. Egyetlen rugással harcképtelenné tette ellenfelét. Harry eszméletlenül nyúlt el a földön. Morgan végre Nikola paritjának lő távolába ért. A vazallus már előkészítette az íját. Royce túlságosan távol volt tőle, akár akárcsak a segítségére siető katonák. Senki sem volt elég közel ahhoz, hogy megakadályozza a galát tervet. Morgan lépésre váltott, felemelte az íjat és célzott. Akárcsak Nikola. Ő a férfi karjára célzott. Ki akarta ütni a kezéből az íjat, mielőtt megpróbálna megölni Royce-t? Alig, hogy útjára engedte azonban a követ, Morgan elfordult a nyerekben, Nikolá most már nem rojszot vette célba, hanem valaki mást. Az emberek felüvöltöttek. Ekkor a kő eltalálta Morgan haláttékát. A férfi kiemelkedett a nyeregből, és lebucskázott. Halott volt, mielőtt földet ért volna. Mindenki megdermett. Mindenki kivéve rojszt. Míg a tömeg Morgan tetemét bámulta meretten, Roysz a domboldal felé fordult, ahol Nikolá áll. A fiatal nyomban a háta mögé rejtette a parittyát. Nem látta ugyan férje arcát, de tudta, Royce kitalálta ki a felelős a gazember haláláért. Royce figyelmét ekkor vonta magára. A báró felé sétált, vállából nyilvessző állt ki. Royce társa segítségére sietett. Nikolá nem nézelődött sokáig. Visszatért a sátorba, a parittyát és a megmaradt köveket Royce csomagjába dugta, majd leült és türelmesen válta az elkerülhetetlen szónoklatot. Először is beleavatkozott a dolgok menetébe. Royce nyilván ezzel fogja kezdeni a leckéstetést. Utána majd rámutat arra, hogy egyszerűen elfogadhatatlan viselkedés más báró vazalusait megölni. Persze nem hagyja neki végigmondani. A férfinak tudnia kell, hogy semmi másra nem törődött csak az ő biztonságával. Igen, megvédi magát és végül a férje is belátja, hogy igaza volt. Nikola egyre jobban felizgatta magát. Végül el kellett fogadnia, hogy idegessége valódi oka az, hogy megölt egy embert. Még soha nem vette el ember életet, és soha nem is fog. De valahol a szívemélyén tudta. Igenis ölne, ha a férje élete forognak kockán. Teremtőn mennyire kimerült? Elnyúlt az ágyon, és lehunta a szemét. Az ő állapotában nem lenne szabad ilyen izgalmatnak kitennie magát. Ezt fogja mondani férjének is ha csak csúnyán merészel ránézni. Egy dologért azonban hálás lehet. Royce az egyetlen, aki tud a parítjáról. Abból, hogy a férfi nyomban felé fordult az események után, nyilvánvaló, hogy kitalálta ki a felelős a történtekét. De nem fogja elárulni, mivel legalább annyira hűséges feleségéhez, mint az asszony ő hozzá. Amikor egy órával később Royce a sátorba lépett, Nikolá mélyen aludt. Letelepedett felesége mellé, és hosszú ideig csak nézte az angyali arcot. Tudta, hogy az asszonynak pihenésre van szüksége, de mégis fel kellett ébresztenie. Megcidúgatta az arcát. Nikola, ébredj fel szerelmem! A fiatal asszony kinyitotta a szemét, és ránézett. Szeretlek, Nikola! Suttogta Rojsz. Ettől kitisztult az asszony feje. avatkozta. Haragszol rám? Nem. Nikolá nem hagyta, hogy folytassa. Nem bántam meg, és nem is fogom akármennyi szónokolsz is. Én bízom benned, Royce, de Morgan ettől még nyugodtan szível lőhetett volna. Édesem, miért hoztad magaddal a paritjámat? Vágott közbe az asszony. Arra gondoltam, ha lesz időnk, megtaníthatnál a használatára. Ismerte be Royce. Megöltem Morgan, Royce, sírta el magát Nikolá. A férfi gyengéden karjába vette az asszonyt, és csitítgatni kezdte. – Gály jól van? – kérdezte Nikolá. – Igen, a vita eldőlt, amikor elém vetette magát, és felfogta a nekem nyilat. Ezzel, mint egy bűnbánatot gyakorolt, gondolom a múltbéli sértéseim. Gály nem képez többé katonákat. Ő maga is elismeri, hogy nincs hozzá elég önfegyelme. Nikolá bólintott. – Mire volt jó ez az orv a két lator tudhatta volna, hogy ezért úgyis meglakol. A király halára ítélte őket, mondta Royce. Nem volt veszteni valójuk. Royce azonban nem részletezte a király döntésének okait. Nikola így is elég izgalmat élt át már aznap, és még nem volt vége. Royce, ugye nem árulod el senkinek, hogy én öltem meg, Morgan? Ígérd meg, követelte Nikola. Megígérem. Royce kis híján elnevette magát. Nikolá nyilván elfeledkezett Claytonról, a krónikásról. – A király megharagudna, – suttogta az asszony. – Nem szándékosan öltem meg azt az embert, de talán Vilmos nem értené meg. Morgan az utolsó pillanatban elfordult, talán megváltoztatta a tervét. – Túl késő volt azonban, akkor már elhajítottam a követ. – Morgan nem a tervét változtatta meg, hanem a célpontját. Nikolá felsóhajtott. – Haza akarok menni. Royce teljesíteni és fogja ezt a kívánságát. Másnap reggel útnak indulnak. Nikolára azonban még további izgalmak vártak aznap este. Royce oldalán az egész gyülekezet előtt állva ismét végig kellett hallgatnia, amint Clayton, akit egyetlen feladata az volt, hogy mindenbe beleüsse az órát, előadja Lédi Nikolán legendáját. A fiatalasszony türelmesen viselte a megpróbáltatást, míg a krónikás a legújabb strófákhoz nem ért. Amikor azonban elhangzott a paritja szó, halkan felnyögött. Royce felkacagott. A felesége végre rájött, hogy Clayton szemtanúja volt az eseményeknek. A király és királyné megölelte Nikolát. A fiatalasszony csak ekkor tudta meg, hogy a király volt Morgan célpontja. Eddig fel sem fogta, hogy mit is tett valójában. Elpirult a ráirányuló figyelemtől, és közelebb húzódott férjéhez. Egy örökké valóságnak tűnt, mire Royce végre a sátorba kísérhette feleségét. Legalább annyira vágyott már otthon lenni, mint az asszony. Dolgozni szeretett volna a fekete vezére. Be kell fejeznie a remek művet, mielőtt első gyerekük megszületik. Hirtelen rádöbbent mekkora változást hozott az életében Nikola. Megtanult szeretni, és őt is viszont szerették. Jó és rossz idők jönnek még rájuk. Thurston például de Royce tudta, a felesége mellette fog állni bármi történjék is. Ránézett gyönyörű asszonyára, miközben együtt kapaszkodtak felfelé a dobboldalok. Elégedettséget érzett. Mivel a logikus gondolkodás híve volt, megpróbált magyarázatot szerezni a vele történtekre. Nikola áldásos káoszt hozott élete előre megrajzolt térképére. Ezt próbálta most értelmezni. Majd Nikolának is feltette a kérdést. A fiatal asszony nagyot nevetett, mielőtt válaszolt volna. Hm, nagyon egyszerű szerelme, esélyed sem volt velem szemben soha. Felnőtt és rákoppintott az apró seb helyre a férfi homlokán. Royce ekkora karjába vette Nikolát, és szorosan magához ölelte. Hagyta, hat higgye az asszony, hogy ő szerezte meg magának a férjet. Royce azonban jobban tudta. Ő azért indult harcba, hogy megszerezze magának a legendát és pontosan ezt is tette.